Bajgyi, Irak. Márkó fogságának 19. napja. A Lásztámpa hírének reggelén. Sistergő hangja volt az álmoknak, mert ezek ugye álmok. Sötét, fekete tér lebegett Márkó arca előtt, amiben hetek óta villanásszerű képek úsztak. A hangjuk volt a legfurcsább. Ez a szűnni nem akaró sistergés. Nem akarta nézni őket, behúnyta a szemét és csukva tartotta, de még így is látta a rémisztő emlékeket. Újra és újra látta őket. Nézte az álmokat, néznie kellett. Ide vetítette az agya egyenesen maga elé, mintha egy mozifilm összefüggéstelen és lassított jelenetei lennének. A kutyatetem a poros sivatagi út szélén. Ahogy a mezítlábas gyerek odalép, megragadja véres, korábban már elgázolt állatot, és behajítja a kocsijuk elé. Ahogy Sean félrerántja a kormányt, mert ő azonnal tudta. Nem volt pánika mozdulatában, csak a rögtön felismert veszély. Markó viszont nem értette. Még másodpercekig nem fogta fel, hogy mi is történik velük. Hiszen ő nem töltött éveket Afganisztánban és Irakban útszéli bombák között lavírozva, mint Sean, az észak-karolinai, deltaforszos, amerikai matrica zászlóval a golyóálló mellényén. Sean olyan volt, mintha egy reklámfilmből lépett volna elő. Folyton izzadt, göndörhaj, ami a homlokára tapadt. Állandó hófehér mosoly, tökéletes fogsor. Talán csak a vastag nyak, és rajta a kidagadó erek, meg a terepszínű safari inget szétfeszítő, edzőtermekben megszerezhetetlen formájú, elnyúló karizmok sejtettek valamit a harcedzett múltból. Sean titkos megbízatásokon edződött, mert még mielőtt magánzsoldosként Márkó testőre lett volna Irakban, a bíci pénzéből, ugye, Ferdinand Krieghoff dollárjaiból, azelőtt évekig olyan értékes terroristákat likvidált különféle háborús zónákban, akikre legalább egymillió dolláros fejpénzt tűzött ki az amerikai kormányzat. High Value Targets. Irak, Afganisztán, Jemen, Szomália, Szudán, Nigéria. Ijesztően hosszú volt a sor. Són félre a kormányt, mert egyetlen villanásból tudta, hogy az elgázolt kutya valójában bomba. Tele a gyomra halvány sárga kristályos vegyülettel, trinitrotoluollal. Són mozdulata gyors és precíz volt, így az első kerekek kikerülték a homokban landoló kutyatenetemet, de az még alattuk is csúszott tovább, át a túloldalra, és a balhátsó kerék végül mégis eltaposta. Markus Istergő álmaiban felvillantak a képek. Ahogy megemelkedik alattuk a páncélozott terepjáró, ahogy a hámvi az irdatlan erejű lökéstől előre bukva szaltózik, ahogy beverik a fejüket, és ahogy az autó a tetején landol. Sistergés. Onnan jön a hang, igen, kintről. Az eldeformálódott ajtókon beszűrődő motor sistergése ez, most már emlékszik. Itt sziszeg az agyában még 19 nappal később is. Ahogy szökik valahol a benzin, spritzsel, szivárog, és Márkó tudja, valahogy tudja, hogy mindjárt robbanni fog. De ő mégsem tehet semmit, a feje fordulva, az autóba szíjazva várja a lángtenger forró örvényét. Mindjárt jön, mindjárt robban, mindjárt lángol. Sistergés. Márkó keze nem mozdul. Látja az elé vetített képeken, látja az álmaiban, hogy a karja nem mozdul, próbálja, de hiába. Látja a lábát, látja újra a homokbakancsát az ég felé fordulva, a kicsavarodott törzsét, ahogy a súly alatt egyre lejjebb csúszik. A hámvíz zárt zárttere lefolytotta a robbanás hangját, nem szakad be a dobhártyájuk, úgyhogy Márkó füle nem tompa, tisztán hallja a hangokat, a sistergés egyre erősebb. Aztán már beszűrődik az arabordítozás is. Márkó kinéz a Félix szétfeszült ajtón. Fejjel lefelé látja a teret, fent az út és lent az ég. A közeledő lábak az arcára fognak taposni, ezt érzi, ezt gondolja. A bakancsok, az arabul kiabáló és felé rohanó bakancsok mindjárt ideérnek a recés gumitalpak, látja a homokszemeket peregni a lépések nyomában, látja a cipőfűzőket, minden apró részletet. Márkó közben megint egy kicsit lejjebb csúszik, most már a nyakat tartja a testét, és a teljes súlya a terepjáró plafonjának feszül. De még most sem érti. A beteg ágyhoz szíjazva még a 19. napon sem érti, honnan jöttek a lábok? Honnan kerültek elő ezek az emberek? Újra és újra végignézi ebben a sötét, sistergő vetítő térben a robbanást. Kutat az emlékeiben, de nem érti. Pár másodperccel ezelőtt még üres volt a sivatag, csak elhagyott bádok kunyhók mellett zúgtak el néha. A kisfiú is, mintha a semmiben állt volna, a távolban pedig csontos, éhező tehenek. Márkó ezt is látja. Ennyi nap távolságából ez a jelentéktelen részlet erősödik fel. A sovány állatok a száraz sivatagban. Megragadták a karját. A bakancsoknak hirtelen arcuk lett, az arabok hasonfekve kúztak feléjük az utolsó métereken, bedugták a fejüket a felfordult kocsi ajtaján, ordítoztak ide-oda, cikázott a tekintetük, aztán rámutattak, lendült egy kés, elvágták a biztonsági jövét, kiszabadították és kitépték, igen, szabályosan tépték, rángatták kifelé ebből a mindjárt kigyulladó térből. – Márkó látja! – újra látja, ahogy ő már kint van, a lábát nem érzi, a hóna alatt fogják, és úgy húzzák egyre messzebb az autótól. A bakancsa mély csíkot vág a homokba, a lába nem érez semmit, a karja sem, béna az egész teste, de csak vonszolják tovább a homokban. Az autó egyre messzebb került tőle, mégis látja, figyeli, hogy mi történik. Tudni akarja, még félig lebénult merevségben is látni akarja, hogy mi lesz. Son fejlövést kap, aztán a másik zsoldos is, és végül, aki Márkó mellett ült, az is. Ennyi. Ilyen egyszerű volt. Rájuk sem néztek. Mintha öreg eszkimók lettek volna, akik zavarják a törzset a vándorlásban. Szinte gyöngéden ölték meg mind a hármat, egy-egy halkan szisszenő golyók könyörületes koppanásával. A kábult amerikai zsoldosokat, akik sosem szíjazták be magukat, és így elszédülve, összezúzott fejjel, ellenállás nélkül néztek szembe a halállal. Csak őt hagyták életben. Őt megmentették.